Horain, azaldiko dizuet zer guztatzen zeidan mundu honetan. E, ba, intxinean, desberdin gehiago zegoen boterezokan jendea eta kaleko jendearen artean. E, adibide bat ipintxeko, ba, pertsonak, e, normalen, e, etxetean, ia ez zegoen erosotasunik. Edo gutxi zeukaten. E, bakarrik e, zeukatelako ba, dirua oinarrizko bete beharrak betexeko. Eta pertsonaka pertsona beratzak erosotasun guztiekin e, bizi ziren. E, Gaur egunean ostera iaia dena gure euskura daukagu. E, batez ere e, ba, neuk ezagutzen dudan inguruan hau da e, ba, hori e, trapagarane trapa e, e, e, gure inguruan gero eta merkatar zentru gehiago sortzen dira e, gure inguruan e, hau da center e, e, megapar eta, bueno, e, momentu honetan, e, e, data, ba, e, apirilaren hogeita bian, Portugaleten, irekiko dutena. E, ba, jonti, deitutakoa. E, Orokorrean, e, nabaritzen da, gero eta desberdintasun gutxiago dagoela, E, pertsona bera cha eta arrunten artean edozein eh pertsona e, erosotasun guzti guztiarekin e, bizi daiteke eta bueno, holan gertatzen da. Mm, ba e, gau e, momentu honetan ba nor dauka eh ba hori eh Gauza normalak aparte, ba, beretxean ordenagailu bat, internetarekin, mugikor bat, edo, ba, ez dakit zenbait gauza. E, bueno, honetaz aparte, ba, orain azalduko e, dizue dela, e, hause, hause izango da, e... Zer, zer guztatxen ezeidan e, mundu honetan. Ba, gizarte honetan, ba, hori, e, pozik izateko, izateko, soilik e, zo, e, gauza materialak e, begiratzen ditugu. E, Pentsatzen duguna, edo, e, hause da. E, ba, kotxe hon bat, edo, ba, beste gauza bat e, erosten badugu dugu, e, posik egongo garela. Eta, eta bai, hola izango da? E, zoritzarrez, e, momentutxo batek, e, e, e bueno, zoritzarrez, ba, posa horrek, e, bakarri momentu, momentutxo batek e, iraungo du. E, segatiek nire ustez eh ba, bide honetan e, jarraituko bagenu ba benetako balorea galduko genituzke e, mm, hau da eh ba, bueno, galduko genituzke eh laburbe bi, labur bi bilduz eh sendia laguna ke jendari pres E, bagaude laguntxeko eta antxeko gauzak e, babesten eta e, bultxatzen bat ditugu gero eta zorio antxoagoak izango e, ginateke.